الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض لذا قضى أملا فإنما يقول له كن فيكن دی آیتونو کی اللہ <سؤال> جل جلاله دا یهودو پا یو عقیده ما نرد کی او دا یهودو یو عقیده اغا باتلا مردودا بیکارا کچھ عقیده گرده خدایوی دا عقیده ما سنگ منزولا ند او هم دا قشان تا د نوصاراو پارٹی دی باندې الله جل جلاله ضرورت کوي الله ای دا مردود عقیده دا. ما څنګه قابل قبول عقیدنه دا ولکه دا ما څنګه یو یو باطل مسلک دا داخلك د دا کافرانو او زمانه د کافرانو ولسکي ترن د مشرکانو د مکیم کرامو چې کوم مشرکانو دا غيب ا کدی معنی الله جل جلاله رث کئ خدا مزدوجا واثلا د کفر عقیددا د دې څنګه د خلقو ما څنګه کې صحیت دا کافر دی دا زما د مش پهنانو دی دا له شیطان بل کې دی سعه کیدو د یهودو د یهودو یو چمات هغه دال چې حضرت عزرائيل <سؤال> السلام داله الله بچی او زیل سلام دی اللہ زویدہ او اللہ دا آگے پلاہا او ہم دقشان تا نصاراو دا کی دوا چی حضرت عصا علیہ السلام دا دی اللہ جل جللو ایمن او بچے او زویدہ فلی دا اللہ دا دا فلاہا دا مکیم و کرمی مشرکان دا حجاز مشرکان دا عرب مشرکان دا غواقی دا دا دا سمر ملائکی چی دی دا طول ملائکی کل پکل که دا دا اللہ دا بنات اللہ دی دا دا دا اللہ لرگانی دی فلحازا حديث كلا دي إمام بخاري رحمه الله إمام مسلم رحمه الله دا حديث نقل كي الله جل جل إرشاد فرمي كذبني ابن آدم لم يكن له ذلك ديبني آدم ما تنسبت درواغه كهلاك دا دوسرا مناسب نوى كما تنسبت درواغه شتمني ربي شتمني غضي اتوب شتمني ابن ادم ملكن زليوكي ابن ادم زيدي له وكتاث وتزيدي وي ها كنزل لي له ابن ادم شتمني ابن ادم ولم يكن له ثالث هل سر مناسب لوكذا سيد مالكن زلي يا ما نسبت دروغك اما تکزیبوهو ای یایا نسبت دروغو چی دا بنی آدم مالا کی ای یایا مالا اغدارا چی لا یعیدونی کما بدا انی دا اللہ واپس مانی چی پیدا کولی د کسنگی چی دا پیلا پیدا کولی دا قیامت دا انکار کی دا ما تا نسبت دروغو کی علانکه دا انسان چی اول زل پیدا کولی شم هم دا قشان دا دو زلی پیدا کولی شم هما څه بس ژوند په کولي شم د وینې نه خره ته دروغ علاج بل نه ځل هیڅ پیدا کوه الله جل جلاله هر ورځ قیامت نش موږ مخ کې پېښ کړي هر ورځ ورځ د رنا سو یې انقلاب ده او دا انقلاب ټول د ده ورځ او شپه د پورتفولیو کینيار البته <سؤال> اوقاتي بدل دي په دې کې نشاره ده په قامت کې مختلف مختلف دي يې احتجازه وزل تکي شپلا امریکي خلاص دارک په اشتراک کې او زموږه څوک انسان نه چې کومه ده هیپڅ تل دا هرو د قیامت نشه پیښ او په هر چا ته څوک هم د شپې او د ورځې نه محروم نه دي په هر چا ته پا حیوانه ټول انسانانه مسلمان کافیرو چستا چې دا هر کده باور ده پس مکه ده چستا کده غم کده خوشحالی کده ټول باندې شپه هم غاري ورته او فرق سره راځي بل زی که منی مورز یا تکی نیمه شپی در قیامات هم در چه مختلف و طریقات هست بعضی خلق منی جاک پومی خلق بعضی خلق گوی اولی رازی زمع رازی اولی که چکم در اولی در جهانم در تاو در جهانم در گرم جهانم آسوی نید جهانم دو آسوی لیکی پکایی یوری زن لحوا کش کئی يره واجب کنه چې له واجب سره ګرمي او ځان یې کشکی سړزي جوړه شي جهنم یو زمهرې ده بس سعیده شوف په ممطقه ده اللي کې نو جهنم نو دنیا کې پېش کړې او بیا سره سره د دې چې اور له کومه جمله على سلا اسباب دراحه تم پیدا پکه خله پکه دا کړل د مثال تور دا هر وخت د هر موسمو سره کول غو د ګرمي مقابله کړی دا دایي اخور شېتی چولګي کیسه چولګي په ستروډي باندې ګرمي کې په کمبلې کې و پروت هي دا چې شانتو زمي کې علاج له جرهو هغه د راحت ته جرأت وره نو ښه هم لا کېښ کړی دا وونه دا شی له کېترله مونږ په تاود نه څوب کمبلې ممبلې چکم نو خبره راځي الله جل جل جل جل وفرماي أما تكذبه إياه ذوه إنسان ما أعطني سبطة دروغه كي سج وليس شي شيئا هذا تذوي لن يعيدني اللهم ما بابسني كما بتأني لك سنجة عودة سببه لك وأما شكره إياه ذذي بنية ما لك أنزلي سلي أما لك أنزلي كي سبحان الله تلصت خبراته وإهداء الله على بجاني الله على بجاني دا حقیقت کې مالا کنزلی زه دې چې اپلاریم ته وې تاسو په زمانه ځې چې اړتیا نيم مال ورکانو زمان له ضرورت نشته دوه مالوي ضرورت نشته نو هر څخ په ل کې کنزلی نو خپله په تا خبرې کنزلی چې تاسو اړتیا نشته له وای مو حاج هو یې سوب لار نه ما ما له سوب نه پېړا کی ما چې او دوی لنخه به تاکي دعوي شي کلتان زه او السلام لن سلام يسالي سره تبشير نو بیا پیغمبر سلام فرماي الله هدير تاغل سات سره شي مونږ الله جل علاه او الله تالا دروغ ور فلي تړو همدا که شاعت څنګه دي ولکو غاليا ور کو فو فو سخته خبره خدای بعضي خلق نمني د پیرز عامه د کله نه بعد مونږ د یو پیر باندې اصلاحي بیانته نن ما متالکل اختلافات متالکل یو وزور ګوې د یو تهرې سره سما خبري واغله دي د تهرې خدای د مون له یو وزور زغې ما لري دلایل ور سره وې مزه پوه شم چې دا دیدې ده ما بس زنه منو ته مني ته منو وزور نه په ماي وخبره ورته وکړه چې توخه الله نه مې په الله جل جلاله دا عارفين په راستنه منکري او سره د دې چې د پښتون تعبیر د رزقم درته کېو دین درته کې کړه څنګه ځان پرم الله ډېر ثابت سره دې چې څنګه دې والله په خپلې نو ځکه رسول وایي چې مارتيل الله او پتا باندې اوسې د تټټټ د عضاب هغه کوله چې څټړه قرباني وایو تاسو وایو کوله دا باندې نه شي ری یز زاخ پر کارټو زابونه شې اوبو زه وې شپه ما په تاوله کې دې صحبي مړ صحبي مړ بيماري سه والله اولټي په ولا راته او زه اول <سؤال> تیوباس څخه خیریره هایي د شپ بدبويته له کډانستان انسان د حجب سره د شپ بدبوي په اړه په کلیه باندې وایي نو میماري یو ډاکټر ده ته پوښوږه په وصول غوې چې دا څه څن بيماري ده راته ده یو څه بيماري دا ده چې او د وروسته په دې لکه د کډ فای ماهویلی بوکو وذالی اللہ عزاوله فا دی خلبه لی اللہ فشان کے بستاخی کریوان اللہ عزیز زعنی منلئنو فا لی ها جل جل وحب دی دنیا کی فیو دی زلیل بی ماربانی مبتلاک چوز کونم اغا مغیق خورلی لی اراؤس و لنعودی اراؤس و او أس... او سایتی اللہ لزارس سید تعالو قراری متقی جور شو اغلس سوخوار خدای ورکړي انسان چې متقی جوړ شي عبادت کوي ګناہوں نه ځال بچ کید تداس په تاسو ته په کسم سره دا خبرو نو الله به ګناګار نکي چې سوخوار دی هغه الله ورکه پیغمبر فرمای ډیر سره یو به ورسره خری په وړي یختالی او اوبار بات کدې یو قسمه کوي چې غره بدا کال کې غره دې په قسم او وزوګوونی دا مو اول چې نو هغه ما ووځا وخت کړل درته ایو وزوګ سړی یو نیک دا چې دري ته مناوې درې ته مناوې یو څملہ داوه چې هر دو ما تمنائه دو چهر کال من مسجید نبوی که پیغمبر علیه صلاة و السلام نمتحر روزه سنگه بیمان اتقافونه کونی دره تمنائه پر زندگی که دو چه ما الله جل جل هو قبر جنت البقی که دا پیغمبر سلام پر جوار کرا نسید او دا دره سر تمناغانی اللہ پر زندگی کی کتاب لکیلیوی پتول زندگی کی تریفقن دریف بیزوز. تریفقن ازوی. تریفقن اغا چکم دا حجون ای کلی. زمان عزوز قادر خمانو رحمه اللہ شبیطه حجون ای کلی. کسا؟ صعاد حجی کیا. اید سمعان اللہ. اللہ حقا دیلوی شخصیم. دیل آزوی شخصیم. ندریف بیزوز حجون ای کلی. ارقالواجک زو حضور متکثیر شریف ولې ته ملا ایداوچی ان هرقال مسجد د لوی کی د ټیکاپو نو هرقال تقریبا 3000 کی ټیکاپ مسجد د کی د بیا یا دې یا څو اخیری عمر کې د مسجد د لوی کی اخیری اعشره کې مو تا کېفتي مزه کې در احرام کې سايت تعفي به څو کې نو مې هم دا تمالا لاله د ژوند د زندګي رمضان اخيره حشرره او دا فکر دی د رمضان څنګه په وانځه ویل یو رکعت وکړو دوه رکعات حالت سجدي کې رو فرواز اته سجدي کې رو فرواز ده جنو تمنعی هم اللہ فورکره دیتی کافور تمنعی هم اللہ فورکره آو مزید خلینو لاجنو ملو رکی دا تمنعی هم فورسوله اللہ ورسا عجنو رکی باوزو او دس حلقی جو کم دلور هوت دوم داری منزا حلقی رو رو رو در ام دا پاعلی تسجدی کی روح قبض دسجدی روح درمدا هلته کی ټیکاب کې چې کوم د هغه ورکوته زموږ د چې هغه سلام چې هغه مسجد نبوي حتی کتاب لرياض جنات کې ویلاله ریاض جنات کې روه ووته او لو له له ته منعه داو چې جنۃ الحقیق الله نو یو سړی چې وتقوا کی متخشی نو هغه خدای فرق د دنیا او ضمانه غاړي الذي من تتقوى لجدك نو ألاها جل بادي. بادي. جل وهو فدي حياتنكي ويهود بادي ومشركان بادي وهم دقشانتا يقوم فدي نصعراو بادي ردكي سويا الله جل جل ورطوي ما نفاره باديع نشتاع نمي اللوركان نشتاع ذكذا زمان وحيدة فزيك يتستواه حماقه حقتي غير احتياج وكبياني تاسخ على عقل متوجهك فاسن ازيو ما دابا زما به چی چې ده دا به زما د جنس نه وی او به سلام تاسو ما به او زه ما به چی بوي ملایکی ما زما لوګالي او که زما د جنس نه دی تاسو مونږ دا خالق نه به خالق په رکی کو به مخلوق په کې په کاړه خالق نه ځکه ما کېس به خالق دی په کاړه چې خالق دی انسان څه پیدا کې انسان زه وا دی به دو کاړه څه دوم واچم زه کاویرم په کاړه او د مخلوق دی د مملکت دی د مملکه د مالک دی دی حنا تاسو ما به دکان دی ابيتی اوس یې مالک یې په جیوه خبره دا دا أو أو أو أو دا دا تا زم مليك تا ملائكه ودا حذير ودا زما پنجهاني دي نتی دو مخلوق دي مملوکتي دغه په ماده فارزه حایت کله دڅو جنس, جنس فيه راکی کله إنسان انسانه سپ پیدا شه د انسانه خنزيف پیدا شه انسانه بي زو پیدا شه انسانه بلی پیدا شه دا نه د لار حایو کې شرمولیکم عزت ای او د زويفه بابا اغه کار دا په کومه ته ځخه خبر خوښه شه خالصه زمانو خلاف چې پیدا کی تاسو ځان د لپاره خلک چې نه خوښې وره مله فرصت وکړه څه مشکلاله الله علیه께서 ابن الله سوی ابن, ابن الله دا مسبقونه نشي زمان مطلب دا, دا دا محبوب الله دا. یچیری دا محبوب, محبوب, محبوب ولادی محبوب الله محبوبدا نو موږ ول سید صاحب خبره کو چې بیا په یو محبوب الله نه دی ورکې یو لکه توي زره کومیش پیغمبر محبوب ولادی هغه ته میبنه لا وایې او دا مثلا چې یو ده تلفس چې په هغه کې توهم ده شرک وی توهم به الله جل جلاله تنقش وی هغه استعمال لا چائید حرامه اسی تاسو ته خبره کو لیڈر و لپس مونگ استعمال ہو بہت بڑی لیڈر ہے بڑی و ایک بڑا وائی بڑی لیڈر دا ایدہ لیڈر و پیغمبر اسلام تا استعمال سایدہ کنیدی ساید تا زمانگا تا فاشیل کی پیغمبر اسلام تا لیڈر و لپس ویڈتہ چاہیست دا والی دنیا کی لیڈر هر مشرط ویڈ کی سیدہ پیغمبر سا زمانگا نماد خود لیڈر اطلاف کی د په څومره سړی باندې هم کې یو په بیکار هم کې هم مسلمان باندې کې یو په کافر هم کې دا چې اول څاخير دور بل او فضا چې ټول خلق پکې راځي دا هغه استعمال پیغام د اسلام په اړه ټیکړه کړي کله بعد چې د نوې له پیغام سره دا چې په واسه موږ خبر دې دی نماز سمست را نوز چې دا ټیکې ویولې چې مونږ ولې الله محبوب باندې کار ذي مياه ازور الير يوم ثم مقبولا الله ويل فكار هلاك ذول النووي فهمت كلامه الله جل جلاله وقدوب على بريه طول كربك وقالوا ويل بدي بكفار لما كيم مكرمي اتخذ الله من ولد خداي پاک زندفارا ولدا ذوي اولاد يا ولدا فمانا دنايبا ولې څنګه لري نایبونه حالت راځنه لپاره نایب لري ولکه نایب څوک نایب کارو څوک نشي چې هغه محتاج جوړ کړو نه پخوله کولې انشاء الله خو څوک کارو نه پخوله کوي نایب لري ضرورت خو بل نه الله والي ته نه پلازه نه دی پلازه ته محتاج وکړه په خدا سره کله ولې د عبادت په ټول <سؤال> زمونږه تو ماته؟ هه؟ او ولیدل چې خپله په زمونږه غالب یاخو دی، حتی دا لو څومره بیا خامخای اچ پیدا کی. کنه؟ او بلدا علي کډور باندې رسکی کې صالح سلام نه په کلمې ده سره پیدا شوی ده. او د زمونږه زیګول په درته طریقې کار وکړه. عام اوس سره خزوکی به زمون پره کی یثار السلام په خپل کليمه په کليمه کونسره نو سمې تاسو هم زما زوی کولې زګا کوم زوی خو د ویچ پلا زمن به نه اړینه زمونڅکی پره کی او الله کو بی ویشته کنه چې بی ویشته به څنګه یثار السلام د خپل چوي شي سره چې کوم ده پیدا فرمایې سمجې رال سبحانَهُ پاکې سبحانه، پاکیدل اصراد نائبنا؟ البت باز ملیکی اللہ جنزل پا مخصوص کارون مانی مقرر کردی جبری اللہ علیہ السلام با وحیلالا حضرت اللہ علیہ السلام ورون قبط کئی حضرت اسرافیل اللہ علیہ السلام منتظر ناس دا پشپلی کی بپکی سیٹی با وحی پا قیامت کی تاوال خلق با ایوزنی ملشی بیا بیا دونزنی سیٹی باکی سلویخ کالبات اوٹود راجون دیشی حضرت محمد علیہ السلام قبادن په واغان او بارانوبړ الله مقرر کړي دا الله دونه مدد نه وایږي دا اسیا لپاره فقله حکمت او مصلحت ته دا اسلام فارسه کې خپل حکمت او صلاح مدد نه وایږي هیڅ کومه بل هو ما في السماوات والارض بلکی له الله لرزيق ما ت... اي تصرف ما تاسو روپ پاغه مخلوقات چې پاسمانونه کوي ملکن او خلقن او عبيده هغه الله مملوک دي هغه دي الله مخلوق دي هغه الله بندگان الله مملوک دي الله مخلوق او چې پس وکي السلام د کیساله سلام او باقی څ الله مملوک او الله مخلوق الله بندگان هغه کله له قانتون طول الله الذابید ګوره پی سلام ملایکه انبی علیه السلام اولیاء و مسلمانان د الله تعابید عبادت کې ګناهون نشاله انبی علیه السلام د محفوظ معصوم دي ګناهون اولیاء محفوظ دي عام مسلمانان هم حتی لوڅ ګناه نه کی خو بیا ونه شي بیا د رښتووب توبو بس استغفار کی ندل خدای تعالی کته وای چې تاسو هر کله ټول کلم سره د خدای تعالی له خدای تعالی موږ وایو دغه د شریعت نه وی تعالی منظور نه کیږي هه روږی د اساس تعالی له فرمانې کوي خو کو خدای فرقې له دې د څوک مخالفه کوم شي د الله دې حکومت تعالی خدوبې بیماری به کتل مقابل کوش خوخی کړي خوخه د پوهې مالک کله کاپېر خوخی کړي خو زه د دې چې کوم ده هغه ملکی کیله سر ټول کاپراتوي دی هدا در ټیکنالوژي ولکه ډاکټري هغه اسمان ته ورته ده لندن د امریکا ده او سره نو چې کوم ده هغه ټول خپلوان او ډاکټران ولګول روښوور نو یو څوک په خپل څه ویل له خوښي تعبیر کوي او څوک على سلام تسوینل ته ورسره مجبور غوډو خامخافتاب انزما حکومت ناګیزوي چې هغو حکومتوم په دنیا یو سيټ دي امریکایانی سيلام راځي په ملياردونو په اربونو باندې تعامل ورته چې د امریکا نه دخلې جاء على حكم التكنولوجيا ميكولوجي في حكم ده لتمكي فهمك هذه الخبره كده ده لكل طول الله تعالي كثير ده ده معسي في ده من غير ما سيتم شيء ده الله هذا الطيب الحكمه هذه بالان الله قائك من حكمه تنقول على القدره وعلى الوركه من ده يبقى كل القدره والكره فدي خلي على جل نو که کو دڅ د یو د واجبې به و ماشه ګنا نشي کوله ونابه نشي کوله کله له قرآن تون ټول اسلام او قرانه الله رضا کوي له به ترتیب به د اسمانات الله پیدا کونه کره بغیر د مثال بغیر د اسماوات اسمانو لله والارض اسملكله اسمانو او نراني اونوراني الله پیدا کوله الارض عليي سفليوي ظلماني الله پیدا کړل چې تور قادر ذات مغاده لښيني اسماني او زميني مخلوقات بلا کي د اخر زوي تصزورم ته اخر دایب تصزورم ته همي کلا چې په اسمانو سره کوي او بل ځار تاسو کوي ګر دا زوي خدای ټول ممکنات وینې خدای په تاسو کې تبن سويڅ سره غواړي دی لپاره زو برداشه ما غواړي د کارزاری کې په هیڅ براله راغله راغښیdale زو بیا په دې نه سره خوړو او ازارونو مسجد کې ووږي یو په تقوا وکړو د عبادت د ګډاګانو سره مسکېږي چې خوړو سره سمجھ جنرال انه دا خدای تاسو ته ضمانو زګی اشاره وتافه پیښې راځي زګره په هیڅ اسي اساسي او يا استاذ زوي زيده فارواري tivemos kala dakliwala trigonometry ترغوران ترغورو ايتا سو تاسوي ترغوران سره میچكره سي tivemos ازوي زماستكي نو خدای پښتو ترګور لري دي بيچي داسې مې سويره د سويټ کي په ټولونه زكي الله فهمه زاس دي بیا زاس تا خدای ګلاتو تا دي او دای دې شاته لري زري يضع قضاء أمرا شكال الله إراده كذا يوكار بغير وصائله بغير أسباب أغاكار الله موجوده فإنما خبر داده بلنده يقين يقول الله وي لهو دغتزره كن شاء فيكن فكن فيكن سبت موجوده فإنما خبر داده بلنده الله بهداية فإنسانه ایو د سالمه مبر اوس قطر اندی ری واجبو غو نه واقعي رخصت لرو ملک دا هغه کی ایوا ईसाई خطر مارشيلا انجلو نه درته نوند ابیا مسلمان شهيده فاطمه ما کی واقعي پیاچ کوم د استرالیا کې ویډیو سالم اشرف نو زست دا راساميلي راساوي فزصو اله انګلیسيته دراينګوې کسو شوي د دې شي چې زنه کوم ډېر مهارت حاصل کړې فیر چې دا خپل ټیک وین د اخر نړۍ شهرت می اصل کړو یوازې مشهور شو پیچي می هم دې ته لي سالم کول پیا استرالیا حکومت ما دا دعو تراک شه تبې پاپیلې څخه او واور ته تحریریه واحده او ټول څه اومای راځو چې په سیمه باندې یوګټي او دوی می ځای راځه کړي وا چې کوم پیلښتاران دی هغه او زړه د هغه وخت موختوب خلاله شه په هغه چې د استرالیا مشهور پیلښتار و چرات د هغه سره چې کوم د زو وګه وګابه لريبه ما په لټ کې کاوه د استرالیا حکومت ممټدا خبروکو جتا صبح په دوم جنگي جهانی باندې یو پیلښتور دی دوم جنگي جهانی کوم څه اجبان او فلا مجورا بي وده عغير حكومت مونه ده سلوغ لعكه تتاسبه مصر تزي مصر يو خالب او قوضو الهتاسو عغلت و باتي كيجي وده او فلا مجورا بي وده ويكي ايه ازا ببتاق غزي ده او فلا مجورا بيكالكالاوزو با هراء اوتام ايه اصلي با هراء اوتام ايه او ديرا خايستخولي او دا ورې ور باندې شي او په دې ته مزیدار کومرو توا او خله ور تراس له له ورته نه او چرته نه کېد چې تاسو شي ورته ته او دا کیڑی چفل وای مو ویش ته یوه دې ګاډی کې نه شوکه ما چې زه چې چل دا دا دا. او د اړیکړه له چوکندر دې مسجد اورده نه د کمرې د دې کې مې واجب وغوښتل <سؤال> نزارم چې معقوله ژوند کې چې څ څنه یو سړی بختی ویل او نور باقي خلک ټول دو پښې ویل او څوک هم چې راځل نو سیده فرصت کې وودلیدل نه دی مليکره کې او بس خبرې وینم نو کوم یو ډیر کې ادب او تواضع اچي سر او دا یو سړی چې کومختی واغوي چې ټول له ټول وږارت کلکول یو आवाज باغی وشتل او دغه आवाज تر په خلک بزله غو خلق مال دا خلق مال نه پوست چې ورته یو تور ونه دا سپین پوست چې ورته دا هغه نومه نو زه به چې او د دې ایبات لږونی اثر په ما باندې وښه نو غوږیږی دا خلک څومره څه په دا کار کې یزې څه چلونه دا دوی ته بیا سوال په دې ته په دې نه ما دې نه خلک پاره چولې عبادت د یکل دروازې د یو کمرې مخې زهودې دروازې خلک په با انګریزي باندې پویدل نو ما په وېشو سره خبري وکړه نو هغه دې موهبتي خلک او بډاګار به ما ته وی لغ او نو او ما دا زندگی بیلسر کیو چدیو پرتی سر طرف تماس ده خور ده دور لا قبره کلیشو او زدون ډیره متاثر شوه زکه دو د امینو محبت ما سره د خدای د پاره اول مه غلی او ماخه زندگی ترکر ما سره چې چا محبت کوله چې مخامخ شکیو غره او چې ما خاوند رسمي خاوند بله اخی رسمي او وخ... نوځوان ما سره ته وزاند او هغه تجارت شان بري ما هي د کال په کال کوله و دي کی اورډر سمري ما اذا به ما او ساجو ما په یات شي هغه خلک په یات سبع چې ستاسو څنګه هغه وخت راغلي چې ما په روښانه مخکنه مخکنه ځان ورسومم ميلانو مي خلګ عزيزه سپري ادب او احترام سره د دې کې ماشاله مي مي خلګ سره خبرې تقریبا دير دا مذهب چې د هغه کله واپس استراليا په سبابه دا د مست مل خراب شو څنګه ما تفتو چې به اسفوز لږی او کوم کار چې مونږ اندې دا یو څه د ماجی د ګیټره و منو ما راهې هنس کې اړیکات خراب شو او باقي چې دا شي چې دې له ملګرو زمونږ منس د جوړی کوشش وکړو په هغه او جوړونه شو له زونه راځل نو به چې کله زول دوست ما ته که مارشیل اکبر سره په ټلیفون باندې راضي تا کاوه په ما سټی په دې کې ز د اسلام تصې هغه په چستګي شو مو تارمې فروګا که ځلې استرالیا په خار کې روانو غالباً استرالیا اله کېده هغه خار کې روانو مو ګاډي کې ناستو کتل په انګلیسي باندې لیکلو مرکزی د تمدن اسلام د شنو باندې انګلیزي او عربي دوهو کېږي نو دوی سماوي څڅه ځصا ما را چې په 2018 کې دا خبره شو ما په کې راځه اخر اګست ما خبر ډیرې کو اسلام په باب باندې خو زما د خپل دې خبرې څرګرنلو تو چې د اسلام هغه ته ما ویل تاسو د یو قرآنی پاک یو ترجمه د استرالیاجو کومه ترجمه چې د قرآنی پاک مالا نه دا ومنه قرآنی پاک په یو پی پی کې استعمال صحیح دیسته یی دیوه په ری باندې فارماسیلو څه د دې د ډېری په اړه نو چې سره لمونه څه وي چې کله خپل دفتر په خپل ځای سره لم چې وي کولا اږي دي نه کتابونه هیڅ یا به موږ ډېر محفوظ تاسو مطالعه می شروع کرا د ترجمه می ټول کتل په ټول اومانه په سلوک چې تاسو یې د اسلام په د پرکې او ذکر ټولونه له ناوله یو اسلام راړه دوی چې واستبان په سلوک لږه ورکتلای په چې لار ملته یو حلیم اسلام راه رب نو په دغه او کډی دی او سورج خو په خا مخالق زه چې لار آمدو ته اوسه اسلام راه مسلمان یې او دغه اخلاص راه مسلمان یې مجبور نه کړه دا بس پالتګت په اخره تکلمه شهادت و اوضافه چې هغه الفاص وې په کلمه شهادت ترجمه را لومله ماغه ترجمه پښتو وې نو غریزو احکام له بیان څخه دې د باز چې وروسته ما خپل دوست ته تلیفون وکړه چې نن ملاوی ځکته دې ته درسه بیا دې خوشاله درځه زه وکړم چې ما تلیفون وکړه نو بیا ته شیلار ومنو هم دې خوشاله نو ما ورته اسلام دعوت ایله دې چې مارشیل اېری نه اخو داده پروت اول دا اوسمون او جوانې ده نه ګډه تو نه ده نه جواناله ګډه ګان ټول زپره خير ګوره مرګ وراره واک ملکي قیامت مخه مخاله زم ما د دوست مافي چې ما قیامت کې معنا ضرورت راځي او مې مرتي ګوره الله یو نه واحد او شریکته اخيره که غريم خو زمانه ذریعہ ده چې خدای یو ده شریک نه وما ارتني ګور محمد رسول الله اخری پیغمبر ده ترې نه بل پیغمبر نه راځي په ځمږه تاسو په دې نه ټول فنښو دي په دې راتوې ټول تیماره پیغمبر ستاسو نظریات په موطالعه کې دي یقینا هغه حق دی الله پیغمبر تأخير پیغمبر نه بعد بل پیغمبر دروست شته نو یمارتنی د اسلام ولې راځي قراره په اسلام شو څنګه کېږي قالو ويقدرات <تصفيق> شيء اخبار تكون كما يما عمران اللي تصاب ما ماخ هو ويقدر ما تصير بيعملت خلي بس كثر ملاحظه تشاريب الاسلام يقار فيها <تصفيق> هذا الشيء بغادي في مركز صلاح فانت كي تشوفون قدريه مركز صلاح ولا ذكي اكو مشترعي واجي تماما في جانب الجواني ما السلام عليكم سلماني كده اخيو تقريبا الشهاده هو الترجمه هو اللي يقوله او ذري او دې ډول جواز زعما د اصول تلل چې زموږ خلک کافرانو نن د دې ځایانو نه زموږ اسلامي نوم وراله کېږي دا غره مرکز مشورنو مور باندې عبد الله کې خورل ما خپلې ګماب علی نوم کېږي اسلامي نوم په خپل باندې فاطمه نوم کې خورل دا غره با هغه مشرمه ته وویل چې ما تطه قصو تاسو مخ کې څنګه کې ترلاسه کولی دی زه موحبت کوم پر اسلام کې زو تاسو موږ په رضوسونو لري خوشاله شو زهم به او به موږ ومنځ کې د کافر شری اسلامي طریقې سره رض فاطمه عبد ما اسلام راو او ځو مسلمان شو زه باید زرو کوم کیفیت کوم خوشاله او سرور و ادا ما خوشاله خوشاله په او دزولو يوم يتعص يوم خورت ترخم قطل لئي ندا فلحظه کنك لئي فاينما اذا قضاء امر فاينما يقول نورو كل فا يقول نسبحال فاكتو لذنجي اللہ علی سلیب و در الله و روح و روح و روح و روح